No, draga braću, ja ću vas samo još par minuta pažnje. S obzirom na to da je profesor u našoj blizini, evo ja sam prije samog predavanja dobio dva pitanja. Zamanjen sam od strane nekog momaka da to pitan profesora koji je sigurno dosta kompetentni i ekspert u toj oblasti. A nešto što je svakodnjenica, naša ja ponudan na to, profesor tratko odgovori, ako može samo jedno pitanje profesore. A ako neko drugi još ima pitanja da budu slobodno da iskoristimo njegovom znanjem i ilom. E, dva mladića su me pitala, počeli smo tek da klanjemo. I kaže da im je jedan džematlija rekao, izbunju njih je, doveo u nezgodnu situaciju, kaže, rekao nam je ta jedan bomak, mladić koji je ranio namaz, odranio namazu, e, da, da nama namaz kaže, nije ispravan zato što ne držemo ruke na namazu. Znači, rekao im da im to nije ispravno i pitan koji je u pravo. Pa bih volio samo Hradsko, profesor, da objasnite da li je samo jedna skupina u pravu, ili to postoji neko, neka simbioza i tako dalje. Čisto onako u Hradsko, za onih koji nisu u toku, koji su te početnici, da shvate širinog apita. Pa je ovako, one, vi znate da je u Islamu, kod nas poslanik Saloma, na više načina klanjao. Dakle, jedan je namaz, rekiati su svi isti, nema razlike, učenju namazuje istost, osim što kod određeni, jel tako pokreta, poslanik Ali Isalam i to na različki način činio. I to nije nikakav problem. Nakon dakle, slijedi jedno, drugo ili treće, četvrte ili peto, sasvim je to u redu i džajzije. Jer je poslanik Ali Isalam rekao, salom kemare i tumuni u salni, klanjajte namaz kao što vidite da ja klanjam. I dakle kako su poslanikali selam gledali, onega su prenosili mi imamo od osobnih predanjava određeni broj pokreta u namazu, bilo da je više dizanja ruku ili manje, vezanje ruku da li da u jel tako u predijelu prsa ili jel tako onaj pojasa, imamo i to preneseno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa su neki imami, među veliki imama prihvatili jedno drugi drugo na temelju određeni argumenta na temelju prakse koju su oni vidjeli od oni ispred niti kao što smo evo hanife poznavao stotine i stotine hiljade tabijina i čak kao da je četiri ashaba vidio svima dok je bio mali za pješest godina i vidio svojim ocem. Dakle, i on je bio pračno tabina ali je veliki broj tabina vidio. Dakle, ljude koji su gledali ashave i kako su klanjali ashave, oni su isto klanjali. Pa nije mnogo evo, a nije fakta nekako su klanjali ashave. Ali u različnosti predanja mi dolazimo do toga da, da imaju ljudi koji dižu više puta ruke, imaju ljudi koji dižu jedan put ruke. Ja sam zamolio bivšeg Reji Sulemu za vrijeme retaka je došlo do isporenja da nađe četiri, onaj 3-4 fakija, šarijatska pravnika u Sarajevu i Doni napišu jedno dijelo koje će upravo obuhvati namaz da, da bi na taj način spriječili ove velike razlike. Kad nije do toga došlo, onda se ja napisao u ono knjigu, možda je neko dolazio do nje, Ebu Hanife i namaz u nefijskom ezebu. I onda sam ja onaj, tražio prije svega od Reji Suleme da hanefijski mezebu očisti od onoga što nije hanefijski mezeb i da pokali da u stvari anefijski mezer kao i drugi meze bi ispravani, ono što mi klanjamo da ispravili. Ali treba ono što se vremena tažilo iskorijenti. Međutim, to nije došlo do toga i onda sam ja bar uzio namaz do salama, jer salamom se prekida, namaz završava, sve ostalo zikri možemo više, manje, kraće, duže, ali to ne, ne utječe više na namaz. Namaz je do salama. I onda sam ja obradio, vidjeli ste na temeljima Adisa koji su mjerodovstveni, utemeljeni da postoji samo jedan put izvanje ruku Jer Hanefije i veliki hafizi Hadisa, ne Hanefije nego, hafizi Hadisa među Hanefijama, smatraju da je više dizanja ruku u namazu derogirano. Jer je poslanika lesala na kraju svog života, prema njihom tom viđenju onaj samo jedan put dizao ruke, iza toga su Adreti Alija, zatim Adreti Omer, Akulaj i Mesudi, veliki Ashabi, samo jedan put ruke prilikom namaza. Oni koji to činjeni, tebili uvjerovost, oni Hadisa imaju pravu. I oni su drže hadisa i poslanika lisa vam je ona i rekao i drugi su pisali njegov namaz da je više puta dizao ruke u namazu. Dakle, to ne bi trebao da bude problem među nam. Ali ne treba govoriti za one koji klanjaju na jedan način da nije ispravno ovo, razumijete? Ja sam bio u Libiji, baš po jednu pomoć išao za vrijeme rata i klanjam u jednoj džavi priđem jedan mladić i kaže meni na arabskom jesku, kaže govoriš arabski preko govorim, kaže onaj, moj brate ti, kaže pogrešno klanjaš. Kažem, pogrešno klanjaš, gledao me, podne ja klanjam. Ja njemu sad kažem, možda sam šta povriješio na mazlju, možda sam nešto povriješio, reći šta je u pitanju. Pa kaže, pogrešno držiš ruke, držiš i dole jednom, samo kaže, onaj tekbir činiš rukama, nema samo jedan put. A ja onako gledam u njega i kažem na ja njemu ono što je njegov šekom u stihovima svojim, a manetiđ je nauči tako, jesu umjetke te u mlijekke šiljali. A on gleda u mene, pa ne razum ja A maneti će naučit tako, Jesuli te u šiljali? A opet gleda omele vidim začinjeno. Ajde mu kažem, što si ti završio, Abba? Kaže, ja sam inženjer građevine. A Abba tako mi reci, brate, tvoje da zidaš, balans grade. Nije tvoje da zidaš, vjeru Boga. Nemoj ti zidati, vjeru abo iz prošlo jedan hadis ili se prošlo nekog i mama nekog razumijete sheha koji ti je rekao i nije to što je, to je sheh rekao nije to islam i to ovo što ja kažem već rast nije to jedino islam razumijete drugi učitelji i reče drugi ćeš pet puta bolje od mene nije to <tuh> ono islam samo što ja kažem nije islam to se nalazi samo u Buhari i samo u Muslimu islam je što razvijem svih dirkama i svih hadisa koji su provjereni razumijete i onda oni oni meni kažu evo mi klanemo po sunnetu Dobro, kako klanjate, pa učimo tamo, ne učimo no, ono, ono, ey juhannabiju, rahmetullahi, obarakatuhu, a to je pet verzija, sam imam še je Albani navodi u svom djelu o namazu, videli se kako se klanja namaz, navodi pet verzija učenja etehijatu. Etehijatu, lillahi, vasalavatu, vasalivatu, vasalijatu, vasalijatu, imate nekoliko pet verzija. Imate verzija, o koji nemao ey juhannabiju, kao što je kod nas hanefi. Ali on navodi ovu verziju, kar je su svi petu temene, ali, Šej Albani zabruo jednu. Ja njima kažem vi snijete Šej Albanija i vi nesnijete poslanika, znači to nije sunnet, to je laž. Jer ko snijedi poslanika samo lavolim selem, on snijedi svih pet verzija. Pa će na sva učiti jednu etejatu, ono drugo etejatu, jer je došlo do dosunim predanjem na na podine mazu trećine i četvrtu našao u petnici. I onda možeš reći ja planjam po sunnetu. Ne mojem po to posunetopanjaš samo po jednom hadisu poslanika, ili pet hadisa, ima drugi 70 hadisa, samo pojedinošću koje govore na drugi načal, zovijete. Tako da, ne može svako to mašiti vjeru, ne može svako govoriti vjeru. Jedan šten mi kaže iz, iz, iz Sirije, kaže, ja tamo sam vršio hudbu i ono kako je završen ne zanaučio, ono dogo nakon ne zana i onda nakon je dove, in nekad lat, ono ja ah, završio sam za ti. Međutim, kod Buharije i neki drugi muhadisa ima verzija vate i nema ono inneke la tuhu fumiha, ja, I onda je momak repao u njemu, kada je šeit, nama, vidaj te unosiš. Piti njega šejih, kako, šta samo radio? Kaže, dodaješ inneke la tuhu fumiha, ja, to nema kod Buharije. A njemu šejih kaže, evo je Ahbabu, da si ti malo pročitao druge zbirke, ti ti to našao, da si pročitao esunenul es kubra od imama je hadijskoj virdoslja, u njemu se navodi inneke la tuhu Ja. <laughs> I malo se pokupi od zato karle brać moja draga. Nemojte govoriti ono samo što se kroz budžu vidi. Znaš kad oni sve gledav, pomlađe ono ključ prolazi onaj tamo stari, pa ti malo pogledaš i vidiš da odnika tamo. Nije onaj hodnik, valam čitala kuća bro. Kad pogledaš tu kroz to vidiš samo malu hodniku, tamo nije taj hodnik čitala ljudi moji. A kad se popneš na ono nam, znaš šta oko vidiš više. Da malo se ispitte malo namo na arena, veliki zgrade, a to je Poguvate svu glavu, sve imane, sve knjige, pa ćete vidjeti kako, kako imaju rješenje i kako imaju drugi odgovori. Nego najteže i najgore ono, neće niko se trudi. Sad ćete dva predavanja, tri, pogotovo na šej Google, onaj razapio svoju amediju, vidio se šej onaj tamo googli on, i on njima razbacio, on njima govori, čuju neko šejat, ali onaj je rekao, e to je istina, vidite, mi smo obidatina. Koji imbalam bidatima? <laughs> Imaju bidati naravno i treba to očistiti, to je poslanik al-Islam rekao, ali treba dokazati, pokazati, argumentirati da to stvaru nema u Islamu. E kad to dokažeš odobro šreći, da je ovo nije u vrijedni. Dakle, da bi mogao to da odboriš, ne možeš dok ne poznaješ kompletan sunnet. A danas je u opciji milion hadisa, da te dobro, milion hadisa. Milion. Otoga je nekoliko oko stotina hiljada vredostojni. I ja pitam, često je u Lemu koja sa mnom druži. Koji je vas proštao ba šest kutovu svitne? Niko se ne javlja. Šest samo zbirki. A stotinu zbirki musnjeda. Ahmed je najpoznatiji njegov musnjed. Imao 82 musnjeda koji su potrebi. Samo musnjeda. Koji je proštao? Niko se ne javlja do Leme, ljudi moji. A kamo li ovi momci koji nam šniraju, govori, ovo oni je u redu? Kad sve to Budi je znao, a to su znali ovi mami naši prijateljnici, Ebu Hanife, Šafija, Ahmed i ostali. E, oni su mogli danjeti, oni su na temelju svega. Tako jedan ovak prilazi, imam, starijini imam, da sam ja bio još u medresi ovdje u Sarajevu, prilazi mu i kaže, vidiš ti i kaže, stvarno je onaj, kaže, onaj, Iblis bio od, od meleka, a njemu imam kaže, iz to prošlo, pa kaže jednom Kur'anu. A što on prošlo jedan dio Kur'ana, njemu kaže, ovaj, stariji imam koji ima iskustva zna, i čito je i kaže, izgleda ti džaba učiš tamo hape i ništa ti još nisi saznao, kaže, po kako ja svaki god ne pročitam privod. Ti da si proštao, ti bi našao odgovor. Ali samo na jednom mjestu, pazite. Tamo se kaže, Allah je naredio melekima da se poklone Adilu, svi se poklonili Illa Iblis. Svi osim Iblisa. Ispada stvaruda Iblis, bivo s melekima i on je od meleka, kako je od meleka, ovaj karne ne. Ti da si proštao Kur'an, ti bi našao samo na jednom mjestu, u Suri Kef, a tako, a Afize u 50. majetu, Allah kaže Go kane mine Fe fese an emri rabbihi On Iblis je bio djina I nije se pokorio Ili pogriješio prema Emu svoga gospodara Vidite Džava što naša stala Ako ne da samo ovaj 50. Ajde sur je keh odma To tamo griješiš Razumijete A dvije su ti ljudi koji sproštali sve halijske zbirke Pa mogu tvrti da ovo nije Prema sunetu ovo jes prema sunetu Zato, braći moja, nemojte se igrati sa šarijetom. Šarijet je velika stvar, plemenita stvar. I nemojte onaj uzimati i nekome davati, razumijete to blago i te dragulje, onaj tamo negdje po blatu. Nije to blato da ga bacamo svakome i nije da svakoga tumači Allahu vjeru. Mi ono što znamo sigurno je kažemo, Buharija rekla u tome, ja sam naišao da ima Buharija, kažemo monku u Libiji, da s time rekao, ah moj, eto, ja sam onaj naučio ovo, a vidim ti drugačiji klanja, Ako ti je Allah, moj brate, objasni mi, jel ima i to u šarijetu, pa ti ja rekam, ali ti nisi pitao, ti samo ovo nekog imama saznao koji pripada drugom vezemu, a nisi gledao da ima i drugi vezak koji ste kođe ispravni, zato nemojte oko toga, ako vidite, neko je drugačije klanja, znači odvjerovata na temelju nečega, ima, ako na temelju nečega klanja, ima sigurno obiđenje, to je njegovo, nije problem nikakav, ne treba voti računa o drugim, nemojte biti, ti uđi u džamijama kao što je kod nas dosta svi gleda ko je digao ruke ovako ko je nako ti je došao svom gospodaru da kaña da da mi naša namaz bude ispravan na neka kod nas okreću se gledaju jelonaje noge više skupio ili proširio ili ruke ovako digao to je njegov problem vidjeli ste kad čovjek onaj stoji u nakom stavu neko ono skromno voli i stavi nogu uz nogu evo ti neki pa nije namazno se proširiti takav je stav vidite oni karatistika kad nogu jednom kuči nazad drugu naprijed oni stabilni tako je u ovdje Tako i pod nas, nemojte ljudi. Ali Isalan je nizao ruke i na, na prsa, ali držao ovaj i, i dole ispod pojasa. A nema, ima neko, nekome stomak raste gore. I on će staviti ruke u dozbu da ga dole gura, razumijete? A nekome raste stomak dole, ode skroz do zemlji, on će privati u zato će staviti ruke na namazu do u dozbu da, da ne da volotićem do zemlji stomak. Ima sad nas ovi koji imamo stamake jake, razumijete, zato je Allah dao da imate više finijesa, ne treba s toga svađati, ljugo, treba da ne bude drago, što je svak došao u džamiju da klanja i da na neki način ima onaj pravo da slijedi ono što je ispravno. A ono da je ispravno moramo znati kompletan šarijet da bi znali je to izbrovno nije, na temelju jednog predavanja ili dva ajete, tri hadisa itd. Da vas Allah nagrađa. Dragi profesore, to baš lijepo pojašnjenje. I malo možda još neko nešto da pita da iskoristimo ovu profesorsku ličinu ovdje dok je i vi ste sumrli. Da vas salam, dragi, nagraza sve zajedno da sredine, se ko bude učenet u sastavu sljedeće srednje se vidimo. Salam, ali.